Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор – Еріх Марія Ремарк. Розділ сьомий. Я слухав Шварца, не перебиваючи його. Він розповідав мені, але я розумів, що для нього я лише стіна, від якої іноді поверталася луна його власних слів. Я так і розумів свою роль. Інакше я не міг би слухати його без збентеження. Я був переконаний, що й він без цього не зміг би розповідати про те, що хотів ще раз викликати у своїй уяві, перш ніж доведеться поховати у беззвучному плинні спогадів. Я був сторонньою людиною, яка на одну ніч стрілася йому на життєвому шляху, і перед якою він міг не приховувати своїх почуттів. Він постав переді мною закутаний в анонімний плащ далекого мертвого прізвища – Шварц. І коли він скине його, то разом із ним скине й свою особистість і звикне у безіменній юрбі, що мандрує до чорних воріт останньої межі, за якою вже не потрібно ніяких документів, і нікого не висилають і не повертають назад. Офіціант повідомив нас, що крім англійських дипломатів, з'явився і німецький. Він показав нам його. Посол Гітлера сидів за п'ять столиків від нас у товаристві трьох людей – одного чоловіка і двох здорових і міцних на вигляд жінок, одягнених у сукні двох відтінків синього кольору, що не гармоніювали один з одним. Чоловік, якого офіціант назвав німецьким послом, сидів до нас спиною, що мене цілком влаштовувало і заспокоювало. «Я гадав, що це вас, панове, зацікавить», – сказав офіціант. «Адже ви теж говорите по-німецьки?» Ми з Шварцем мимоволі обмінялися емігрантським поглядом. Кожен з нас підняв трохи вії, потім байдуже відвернувся. Ніщо, мовляв, нас не цікавить менше, як той посол. Емігрантський погляд відрізняється від німецького погляду часів Гітлера. Там, обережно оглянувшись на всі боки, щось пошепки говорять одне одному. Але обидва погляди належать до культури ХХ століття. Шварц байдуже поглянув на офіціанта. «Ми його знаємо», – сказав він. Принесіть нам ще вина. Потім так само спокійно став розповідати далі. Гелен пішла до подруги по автомашину, а я лишився чекати вдома. Був вечір, вікна стояли розчинені. Я вимкнув усі лампи, щоб мене ніхто не побачив у квартирі. Якщо хтось подзвонив би, я б не обзивався. А якщо прийшов би Георг, я міг би кратькома... В разі чого, втекти через кухню. З півгодини я просидів тихенько біля вікна, прислухаючись до шумів на вулиці. Через якийсь час у мене почало наростати моторошне почуття втрати. Воно не було болісним. Воно, скоріше, нагадувало сутінки, що повзуть усе далі і далі. Все затіняють і спустошують, аж поки досягнуть обрію. Мені здавалося, ніби перед очима у мене тремтять Терези. З одного боку порожнє минуле, в другому порожнє майбутнє. А посередині стоїть Гелен із тінню коромислом на плечах, та й сама вона теж стала тінню. Мені здавалося, ніби я стою посередині свого життя, і наступний мій крок зрушить Терези. Вони поволі будуть хилитися у бік майбутнього, дедалі більше і більше занурюючись в сутінки, і вже ніколи не прийдуть до рівноваги. Мене розбудив шум авто, що наближався до будинку. В світлі вуличного ліхтаря я побачив, як Гелен вийшла з машини і зникла в парадних дверях. Я попрів через темну мертву квартиру і почув, як повернувся ключ у вхідних дверях. Гелен швидко вскочила в передпокій. Можемо їхати, сказала вона. Тобі треба назад до Мюнстера. Я лишив там свій чемодан і зареєстрований під ім'ям Шварца. Куди ж мені ще їхати? Заплати за кімнату в готелі і перебирайся в інший. Де? Та й правда, де? Гелен трохи подумала. «В Мюнстері!» – зрештою відповіла вона. «Ти маєш рацію. Де же ще? Всі інші міста далеко звідси». Я зібрав деякі речі, що могли знадобитись мені, і поклав у чемодан. Ми вирішили, що я сяду в машину не біля свого дому, а трохи далі, на Гітлерплац, а чемодан винесе Гелен. Ніким не помічений, я вийшов на вулицю. На зустріч теплий вітер. У темряві шуміло листя дерев. Гелен уже чекала мене на площі. «Сідай!» – шепнула вона. «Швидше!» Автомашина виявилася закритим кабріолетом. Обличчя Гелен було освітлене слабкими променями від щитка приладів, очі її блищали. «Треба обережно вести машину», – мовила вона. «Аварія і поліція – це те, чого нам тільки й бракує». Я не відповів. Про такі речі на вулиці не говорять. Так можна і справді накликати біду. Гелен, посміхаючись, повела машину вздовж міського валу. Вона була сповнена майже гарячкової енергії, наче все це тільки весела пригода. Розминаючись із стрічними машинами чи обганяючи передні, вона говорила сама з собою і з машиною. Коли доводилось зупинитись поблизу поліцаї-регулювальника, вона бурмотіла заклинання. Якщо ж її зупиняв червоній світлофор, вона квапила його. «Ну бо, давай! Обертайся на Зелений!» Я не розумів її настрою. Для мене то була остання година нашого перебування в купі. Я ще не знав, на що вона зважилась. Коли виїхали за місто, Гелен трохи заспокоїлась. «Коли ти збираєшся їхати з Мюнстера, далі?» – спитала вона. «Цього я не знав, бо не ставив перед собою жодної мети. Я тільки знав, що довго затримуватись там мені не можна. Доля дає людині лише свого роду блазнівську свободу, а потім перестрігає і б'є. Іноді людина сама відчуває, коли настає пора і я відчув, що настав час виїздити. «Завтра», – відповів я. Кілька хвилин вона мовчала, а потім запитала. «А як ти збираєшся це робити?» Я вже міркував про це, коли сидів самотній у темній квартирі. Сісти в поїзд і на кордоні просто показати свій паспорт здавалося мені надто ризикованим. Мене могли спитати про інші документи, дозвіл на виїзд і сплату виїзного податку або про відмітку в паспорті, а в мене нічого того не було. «Тим самим шляхом, що й сюди», – сказав я, – «через Австрію, через Рейн до Швейцарії, вночі». Я обернувся до Гелен і попросив. «Давай не будемо про це говорити. Або якомога менше. Вона кивнула. «Я взяла з собою гроші. Вони знадобляться тобі. Якщо ти таємно переходитимеш кордон, то зможеш узяти їх з собою. Їх можна обміняти в Швейцарії». «Так, можна. А хіба тобі вони не потрібні?» «Я не можу їх узяти з собою. Мене будуть перевіряти на кордоні. Дозволяється мати лише декілька марок». Я вирічився на Гелен, що вона лепече, а потім вирішив, що вона помилилася на слові. «А скільки там?» – спитав я. Гелен кинула на мене швидкий погляд. «Не так мало, як ти гадаєш. Я вже давно відкладала їх. Вон там вони в сумці». Вона показала на маленьку шкіряну сумочку. «Там здебільшого купюри по 100 марок». Є ще й пачка двадцяток для Німеччини, щоб тобі не доводилось розмінювати крупних. Не лічи їх, візьми з собою. Це так чи інакше твої гроші. А хіба нацисти не конфіскували мого рахунка? Конфіскували, але з запізненням. Я встигла раніше за них зняти ось ці гроші. Один знайомий банківський службовець допоміг мені. Я хотіла зберегти їх для тебе і якось переслати, але так і не дізналась, де ти є. Я не писав, бо думав, що ти під наглядом, не хотів, щоб тебе посадили в концтабір. Не тільки тому, – спокійно докинула Гелен. Так, мабуть, не тільки тому. Ми проїздили село із білими вестфальськими будинками, солом'яними стріхами і чорними балками. По вулиці снували бундючі молодики в мундирах. В пивничці горлали пісню про Хорса Веселя, так, що було чути і на вулиці. «Скоро буде війна», – неспокійно сказала Гелен. «Ти тому й приїхав?» «Звідки ти знаєш, що буде війна?» – спитав я. – Від Георга. Ти приїхав через це? Я не розумів, чого вона про це запитує. – Так, – відповів я. – І через це теж, Гелен. Хотів мене забрати? Я знову вирячився на неї. – Боже мій, Гелен! – нарешті озвався я. – Не говори так про серйозні речі. Ти ж зовсім не уявляєш, як там, за кордоном. Це не якась весела пригода, а коли почнеться війна, то й подумати страшно. Тоді там арештують усіх німців. Ми змушені були зупинитися біля залізничного переїзду. Перед будиночком обхідника у маленькому палісаднику цвіли жоржини і троянди. Металеві тяги шлагбаума бриніли під вітром немов арфа. За нами під'їхали інші автомашини. Спершу невеличке авто, в якому сиділо четверо серйозних опасистих чоловіків, а потім якась літня жінка у зеленому двомісному авто. Згодом безшумно підсунувся великий чорний лімузин «Мерседес», схожий на катафалк, і став поруч з нами. За кермом сидів шофер у чорній есесівській формі, а на задньому сидінні два есесівські офіцери із дуже блідими обличчями. Їхня машина так близько стояла від нас, що я міг би дістати її рукою. Минуло чимало часу, поки пройшов поїзд. Гелен сиділа мовчки поряд зі мною. Поблискуючи хромом, Мерседес просунувся іще далі вперед і мало не вперся радіатором у шлагбаум. Він справді нагадував похоронну машину, у якій везуть двох мерців. Ми тільки наговорили про війну, і раптом біля нас виник її символ. Чорні мундири, обличчя мерців, срібні черепи, чорна машина і тиша, від якої вже пахло не трояндами, а гіркуватим барвінком і тліном. Поїзд із гуркотом пролітав повз нас – як саме життя. То був швидкий поїзд із спальними вагонами і яскраво освітленим вагоном-рестораном, у якому я побачив накриті білим столики. Тільки на шлагбаум піднявся, Мерседес, наче чорна торпеда, шугнув попереду всіх у темряву і блідим світлом своїх фар обезбарвнив ландшафт. Навіть дерева здавалися уже чорними, обвугленими скелетами. «Я поїду з тобою», – пошепки сказала Гелен. «Що? Що ти верзеш?» «А чому бі ні?» – вона зупинила машину. Тиша накрила нас, наче беззвучним ударом, а потім стало чути шерехи ночі. «Чому ні?» – несподівано різко і схвильовано запитала Гелен. «Ти хочеш знову кинути мене?» Обличчя її, освітлене голубим сяйвом від щитка, було таке ж бліде, як у тих офіцерів, так наче і на ній лежала печать смерті, що вже підкрадалася в ту червневу ніч. І в ту мить я нарешті збагнув, чого я найбільше весь час боявся. Між нами могла вибухнути війна, і тоді, коли вона відбушує, ми вже не знайдемо одне одного, бо сподіватися, цього не можуть навіть найбільші оптимісти. Якщо ти приїхав не для того, щоб забрати мене, то твій приїзд взагалі злочин. Хіба ти цього не розумієш? Сказала Гелен, тремтячи від гніву. Це так, відповів я. Чого ж ти тоді ухиляєшся? Я не ухиляюсь, але ти не знаєш, що це означає. А ти так добре знаєш? Чого ж ти тоді приїхав? Не викручуйся, щоб іще раз попрощатися зі мною? Ні. Чого ж тоді? Щоб лишитись тут і покінчити самогубством? Я похитав головою. Мені стало ясно, що може бути лише одна відповідь, яку Гелен зрозуміє і яку я тепер маю право дати. Нехай навіть вона і не справдиться. Я змушений був дати цю відповідь. «Щоб тебе забрати з собою», – сказав я. «Хіба ти цього й досі не зрозуміла?» Її обличчя враз змінилося. Гнів наче рукою зняло. Воно стало прекрасним. «Я зрозуміла», – прошепотіла вона. «А ти мусив сам сказати мені про це. Хіба ти не розумієш цього?» Я помовчав, набираючись духу. «Гелен, я сто разів збирався тобі сказати про це і хотів би говорити, що хвилини, і кажу особливо тоді, коли змушений доводити, що це неможливо. Це не неможливо. У мене є паспорт». якусь мить я мовчав. Це слово вразило, як блискавка у спантеличених хмарах мого вагання. «У тебе є паспорт?» – повторив я. «Закордонний – «Закордонний?» Гелен відкрила сумочку і вийняла свій паспорт. Вона не просто мала його взагалі, але й мала при собі. Я дивився на нього, як дивляться на святиню. Дійсний паспорт був нічим іншим, як святинею. Він втілював у собі і декларацію прав, і самі права. «Відколи він у тебе?» – спитав я. «Уже два роки», – відповіла вона. «Він дійсний ще три роки. Я вже тричі скористалася з нього. Одного разу їздила до Австрії, коли та, ще була незалежною, а потім двічі до Швейцарії. Я перегортав сторінки книжечки. Мені треба було зібратися з думками. Несподівана дійсність приголомшила мене». Справжній закордонний паспорт шелестів у мене в руках. Що Гелен могла покинути Німеччину, уже не здавалося виключеним. Досі я вважав це можливим лише в тому разі, якщо вона втече і нелегально перейде кордон. «Все просто, правда ж?» – сказала Гелен, дивлячись мені в очі. Я кивнув. «Ти можеш сісти в поїзд...» «І просто поїхати!» – зробив я висновок, гідний ідіота, і знову глянув на паспорт. «Раніше мені таке не спадало й на думку. Але в тебе немає французької візи. Я можу поїхати в Цюрих і взяти там французьку візу. До Швейцарії мені віза не потрібна». «Це правда. Я не міг відірвати від неї погляду». А твоя родина, – спитав я, – вони тебе відпустять? Я їх питати не буду і нічого не скажу про це, тільки скажу, що мені потрібно з'їздити в Цюрих до лікаря. Я вже так їздила туди. А хіба ти хвора? Звичайно, ні, – відповіла Гелен. Просто обдурила їх, щоб отримати паспорт, щоб якось вирватися звідси. Мало не задихнулася тут. Я пригадав запитання Георга, чи вона була у лікаря. «Так ти не хвора?» – знову спитав я. «Дурниці, але моя рідня вважає, що я хвора. Я сама переконала їх у цьому, щоб вони дали мені спокій і щоб мати можливість виїздити за кордон. Мантерс допоміг мені в цьому». Не так-то легко було довести німецьким патріотам, що у Швейцарії можуть виявитись кращі фахівці, ніж наші берлінські світила. Раптом Гелен засміялася. Чого ти скорчив таку трагічну міну? Адже йдеться не про життя і смерть. Це ж не якась небезпечна втеча у нічному дурмані. Я просто завтра виїду на кілька днів у Цюрих, до лікаря, на огляд, як уже їздила раніше. А там, можливо, зустріну тебе, якщо й ти там будеш. Правда, це звучить краще. Так, мовив я. Але давай будемо їхати далі. Мій стан нагадує мені стан людини, яку по черзі занурюють на мить то в окріп, то в крижану воду. А вона ніяк не може відрізнити різницю між ними. Чому я досі не подумав про це? Нараз усе стало таким простим, що мені стало страшно, чи не вискочить зараз із лісу ціла бригада есесівців. Все здається легким, коли дійдеш до розпачу, любий мій, лагідно сказала Гелен. Якась дивна компенсація. Чи воно завжди так? Будемо сподіватися, що нам ніколи не доведеться думати про це. Наша машина вискочила із польової дороги на шосе. «Я навіть готова завжди так жити», – мовила Гелен, без жодної тіні розпачу. Гелен пішла зі мною до готелю, і, як несподівано швидко, зорієнтувалась вона у моєму становищі. «Я зайду з тобою до вестибюлю», – заявила вона. «Сам чоловік завжди викликає до себе більше підозри, ніж чоловік із жінкою». — А ти здібна учениця, — зауважив я. Гелен похитала головою. — Цього я навчилася ще до твого приїзду. В роки епідемії доносів національне піднесення нагадує камінь, який підіймається з землі, піднімеш, а з-під нього виповзає всяка нечисть. І щоб прикрити свою підлість, нечисть вдається до гучних слів. Службовець готелю дав мені ключ, і я попрямував до своєї кімнати. Гелен лишилася чекати мене внизу. Чемодан мій стояв за дверима на підставці. Я оглянув нічим непримітну кімнату, така ж, як і багато інших, у яких я зупинявся досі. Я спробував відтворити в пам'яті, як пробирався сюди, але образи розпливалися. Я вже не міг пригадати себе, коли стояв на березі чи виглядав на річці з-за кущів, пригадав тільки, як плив на дошці. Поставивши свій домашній чемодан поряд із купленим раніше, я повернувся вниз до Гелен. Скільки часу ти можеш побути тут? спитав я. Сьогодні вночі я повинна повернути машину. Я дивився на Гелен. Вона раптом стала такою бажаною, що на якусь мить мені наче одібрало мову. Я розгублено дивився на коричневі і зелені крісла у вестибюлі, на ложе портіє на яскраво освітлений стіл із численними поличками для листів у глибині ложі, і зрозумів, що повести Гелен до своєї кімнати неможливо. Ми ще можемо вдвох повечеряти, сказав я. Давай поводитись так, ніби завтра побачимось знову. Не завтра, — заперечила Гелен. Післязавтра. Вона вклала в післязавтра якесь значення, а для мене це поки що звучало однаково, що ніколи, або як непевний шанс виграти в лотереї, де більшість білетів пусті. Я надто багато зазнав отих післязавтра. І всі вони виявлялись не такими, як я сподівався. «Післязавтра», – повторив я. «Післязавтра або на день пізніше. Залежатиме від погоди. Не будемо сьогодні думати про це». «А я ні про що інше й не думаю», – відповіла Гелен. «Ми пішли у склепистий погрібець по старонімецький обладнаний ресторан» і знайшли собі столик, за яким нас ніхто не міг підслухати. Я замовив пляшку вина, і ми почали домовлятися про майбутнє. Гелен збиралася на другий день виїхати в Цюрих. Вона там чекатиме на мене. Я мав намір податися знайомим мені шляхом через Австрію і Рейн, і коли доберусь до Цюриха, подзвонити їй. «А якщо ти не приїдеш?» – запитала Гелен. Із швейцарських тюрем можна писати листи. Почекаєш тиждень, якщо про мене так нічого не почуєш, повертайся назад. Гелен довго дивилася мені в обличчя. Вона зрозуміла, що я хотів сказати. Із німецьких тюрем писати листи не було ніякої можливості. А кордон дуже охороняється? Пошубки спитала вона. Ні. Відповів я, і не суши собі цим голову. Я пробрався сюди, то чому б мені не вибратись звідси? Ми намагалися не згадувати про близьку розлуку, але не могли. Вона стала між нами як велетенська чорна колона, і єдине, що ми могли вдіяти, це випадково ловити погляд іншого на своєму розгубленому обличчі. Це схоже на те, як було п'ять років тому, мовив я. «Тільки на цей раз ми їдемо обоє!» Гелен похитала головою. «Будь обережний!» – сказала вона. «Ради Бога, будь обережний! Я чекатиму, довше ніж тиждень! Чекатиму, скільки захочеш! Не ризикуй марно!» «Я буду обережний! Тільки годі про це! За зайвими розмовами можна згубити обережність!» Тоді вона вже не допомагає. Вона поклала свою руку на мою. Я тільки тепер усвідомила по-справжньому, що ти приїхав. Тільки тепер, коли ти знову їдеш. Так пізно. Я теж, відповів я. Добре, що ми це тепер зрозуміли. Так пізно, зітхнула Гелен. Коли ти вже їдеш. Ні, ми це завжди розуміли. Хіба інакше я б повернувся? Хіба інакше ти чекала б мене? Ми тепер лише вперше можемо сказати про це одне одному. Я не завжди чекала, мовила Гелен. Я промовчав. Я теж не чекав, але знав, що не маю права сказати їй про це, і особливо в такий момент. Ми обоє були відкриті і беззахисні. Якщо нам судилося знову жити колись вкупі, то цей момент у галасливому мюнстерському ресторані стане точкою опори, до якої ми обоє. І кожен сам для себе знову і знову зможемо повертатися, щоб почерпнути силу і підтвердження. Він служитиме нам дзеркалом, у яке ми завжди зможемо поглянути, і вона покаже нам два образи: те, до чого призначала нас доля, і те, що вона зробила з нас. А це вже немало, адже помилки часто доходять від того, що втрачається перший образ. А тепер тобі пора їхати, сказав я. Та будь обережна, не жени машину. Її уста здригалися в усмішці. Я помітив іронію тільки тоді, коли вже сказав це. Ми стояли на вітряній вулиці серед старих будинків. «Ти будь обережний», – прошепотіла вона. «Тобі це потрібніше». Довго витримати в готелі я не міг. Побув трохи у своїй кімнатці, а потім пішов на вокзал, купив квіток до Мюнхена і переписав розклад поїздів. Один поїзд відходив у той же вечір. Я вирішив їхати ним. У місті все стихло. Проходячи через соборну площу, я зупинився. У темряві можна було розгледіти тільки нижню частину старовинної будівлі. Я думав про Гелен і про те, що мало статися, але наше майбутнє здавалося мені неосяжним і неясним, як ті високі затінені вікна Собору. Раптом я завагався. Чи вірно буде взяти її з собою? І чи не приведе це нас до загибелі? Чинив я легковажний злочин, чи прийняв нечувану милість? А може і те й інше разом? Недалеко від готелю я почув приглушені голоси і тупіт чобіт. З одного будинку вийшло два есесівці, виштовхнувши на вулицю якогось чоловіка. У світлі вуличного ліхтаря я розглядів його обличчя. Воно було бліде, як віск, а з правого куточка уст, по підборіддю, стікала темною цівкою кров. Чоловік той був лисий, тільки над скронями стирчали пучки темного волосся. Очі в нього були широко розплющені і сповнені такого жаху, якого я вже давно не бачив. Чоловік мовчав. Конвоїри шарпали його і нетерпляче підштовхували вперед. Вони не кричали на нього. Вся та сцена була якась приглушена і примарна. Проходячи повз, есецівці поглянули на мене злісно і визивно, а заарештований втупився у мене застиглими очима і ніби зробив якийсь жест, наче благав про допомогу. Його вуста рухнулися, але не промовили жодного звуку. То була відвічна сцена людського життя. Конвоїри, жертва і одвічний третій, німий свідок, який ніколи не підведе руки на захист жертви і не спробує визволити її, бо тремтить за власну безпеку, і саме тому його власна безпека завжди під загрозою. Я знав, що допомогти арештованому вже немає чим. Озброєні Есесівці легко могли б упоратись зі мною. А тут я ще згадав розповідь одного чоловіка про подібну сцену. Побачивши, що есесівець б'є арештованого єврея, той чоловік поспішив на допомогу жертві. Оглушивши есесівця, одним ударом він гукнув євреєві, щоб той тікав. Але арештований почав проклинати свого рятівника, і ось тепер йому, мовляв, справді край, бо доведеться відповісти і за цей злочин. Обливаючись сльозами, він пішов по воду, щоб привести до пам'яті есесівця, аби той повів його на смерть. Я пригадав той випадок, та легше мені від цього не стало. У мене піднялась така суперечлива мішанина безсилля, страху, презирства до самого себе і майже непристойне бажання зберегти своє щастя у той час, коли вбивають інших що я зайшов у готель, зібрав свої речі та й поїхав на вокзал, хоча до поїзда лишалося ще багато часу. Мені здавалося поряднішим сидіти в залі чекання, аніж ховатися в готелі. І той незначний ризик, на який я, наче хлопчисько, зважився таким чином, давав принаймні незначну опору моєму почуттю власної гідності.